Na mpenzi msikizaji, tunaomba lathi kwa dakika hizo ambazo zimezidi kwa muda uliopangwa kwa ajili ya tarifa ya habari. Karibu kufuata tarifa inyewe tunayoanza kwa muhutasari wake. Katibu utarafa marangu mkuuani kirundo atuhumiwa ubathirifu wa mari ya uma na kutulewana na washirika waki. Wazazi wa wanafunzu wa shule ya msingi ya mutakula jijini bujumura waramikia kutuzwa pisa elfu wanazotajia wakizimewe kwa kwa wa sharti kwa mwanafunzi ili apate matokeo. Na katika habari za kimataifa nusu ya wakazi wa Sumaria, wananjia kutukana na ukame laeza shirika la mpango wa chakura duniani WFP. Kuna haya bia shaka na mengeno penzo sikizaji mitambo inaungozo na selu meilambo na hapa sileo msumaji ni mimi romarde de Nio yabifuze. Nejo isanganiru ni kiboko yao. Habari kamili. Baadhi ya wazazi wa shule ya msingi ya Mtakula jijini Bujumbura wanalamikia pesa 120,000 wanazozima wanatakiwa kulipa kwa ajili ya wanafunzi kupata matokeo yake. Wanaweza kutuona sababu ya kumwa pesa hizo na uongozi wa shule hiyo. Wanadai marejeo kutoka kwa kiongozi wa idara ya elimu Tarafani kuhusiana na pesa hizo. Hawa ni baadhi yao. Ipo fumu takuwa tunako na matatizo sisi wananchi tuko na matatizo kwa sababu wako na tuomba ila nda nda wote wanatuomba pesa unajua kama watoto wanasoma pande vitatu, tunanisha kuanza maneki kama tabitatu vitatu wa tuomba franga ifa 10 3 lakini cha kuanza kikaisha wakaanza kutuomba ifa 10 2 2 sasa kile tunaona kama tuko tunaibiwa sisi sisi wananchi kwa kuibiwa tunaibiwa hai tukiangalia nivo ya masomo banta kujenga nivo tatu vraiment na na washefu watizame waangalie wanafunzi wanaosoma maar voor een kamer, en na wil hier in die zin als wat afhankelijk is. Ik wil hier faida ya zin als wat afhankelijk is. Ik wil hier in die zin als wat afhankelijk is. Ik wil hier in die zin als wat afhankelijk is. Ik wil hier in die zin als wat na atutaweza kukatai kuendelesha mpangiliwa wa, wa serikali, lakini tuwe na wakika kama ni serikali, je, ilisima tupane hizo hela Na kama siyo serikali, tunomba serikali tusaidie, tunakama tuko tunaibiwa. Na ila kupata ila marage hakuna. Hizi kupata tarengarenga ni probleme. Kusuma kupata sasa nguna F20 za kunda kulipa kumasomo. Tunaibiwa pachi hapa mtakure kufo mtakura. Siba mwe hapa, kuko tunatafuta tujua kunani ya tunika watutu watasoma. Lakini tunashanga tuko tunambiliwa mtoto omoja lipe franga F20 na 6-8-20 kumtoto umoja ni franga mingi sana kama mini kona batoto mbili hizo franga kwangu nana ni mingi sana na nisha zikosa bali nima bilenteza batoto kama sitoe franga habata nipa bilente sa tunamba serikali tusaidie tujue kama iyo nani iyo umbili natokia kwao ndo walisema tulipe zo faranga au ni nidroa ya uu direktere tujue ikiwa ni nidroa ya serikali kwa kweli itatufumilia tustafte pole pole tutalipa na wangetuambia basata mapuenti basi ya batoto Hivitu naikala tujima pwente ya batoto, paka saa hizi hatu ya patataki tutakimua ki natoka kumasoma namhao ni badi ya raia wakazi wa mtakura kaskazini mwajiji Labu Jumbra Walikuwa wakilamikia pisa wanazo pesa wakusia na hilo Kiongozi wa shule yenyewe nafamisha kuwa kiasi hicho kiliafiki wakatika mkutano na wazazi Kwa ajili ya kujenga shule ya hurufa Jaamporo bigidi maana anaturiza nyoyo kuwa hakuna anayikatazu kuna matokeo ya mtoto waki Kutoka uh, jijini bujumratu ya lekeye kaskazini mwa inchi ambapo madiwani wa tarafa buambarangwe mkuwani kirundo wanamutu mkatibu tarafa kufuja madi za tarafa kutulewana na mashirika wake lakini pia watumishi wanamaliza kipindi cha mitatu bila kupewa maripo. Waliweka wazi hayo katika mkutano uliyoungozwa na governor kwenye makao makuu ya tarafa hiyo Jumatatu hii. Hata hivyo kiongozi huyo wa tarafa na kanusha shutuma hizo dhidi yake na kuleza kuwa ni uzushi na ufanya na watu wanaotaka ang'oke madarakani. Governor amewaomba kuweka mbele maslahi ya uma kwa kufanya kazi kwa maelewano. Taarifa ya Abraham Safari kutoka Kirundo inasomwa na ume Miongoni mwashutuma sinazumu kabiri katibu tarafa buambarangwe kinyoni Jean-Claude ni ubadilifu wa mapatu ya tarafa baraza la madiwani lilisisitiza lisisitiza hasa kuwa kituo cha kusomea vitabu klake kwa ufupi waluga ya kifaransa. Kwa kudai kutokuelewa sababu katibu tarafa alijipatia mamlaka ya kumuajiri fundi kutoka inje ya tarafa ili kujenga kituo hicho. Wakati ambapo tarafa yenyewe ina injinia wakudumu hali inayopelekea wenzia kikazi kubaini kuanyima haki ya kushirikishwa ili kumteua fundi huyo katibu tarafa. Anajibu kuwa alitegua mtego na wenzie, kisa jambo lolote alilokuwa akitaka kutekeleza, alilifanya kwa maele wano nao, kwanza injini ya huyo, anajuuza kuwa miongoni mwaviongozi waleosaini kwenye mkataba wake wa ujenzi, alikuwemo pia mshauri husika na miradi, pamoja na injini ya mkuu wa ujenzi, Kitarafa, katibu tarafa buambarangwe anajuza viongozi wenza kumsingizia ili kutaka kupigwa kalamu kwenye wadhifa huo. Shutuma nyingine zinazo ni kutokuwelewana na wafanya kazi wengine pamoja na kuwanyima mshahara wafanya kazi wa tarafa. Kwa hilo katibu tarafa buambarangwe huwalaumu wa shauri wake kwa kukataa miradi waliounda pamoja. Albert Hatongimana, Gavana Kirundo, aliwataka kushirikiana kikazi kwa kujilinda maslahi binafsi bali kutanguliza faida za raia. Aliwataka pia Kwaandama pema yuweze kanavyo, mishahara ya mnyezi mitatu iliopita kwa wafanya kazi watarafa ili kupata shauku kazini. Jambo jingine alo Albert alubere hatungimana ni uundaji wakamati itakayofanya upelelezi kuhusu ubadhilifu huo wa mapato ya tarafa naam katibu tarafa hana mamlaka ya kutumia maria ya serikali ama kila kitu kilicho na maslahi ya umabila bila idhini ya baraza la madiwani ni tathmini yake mtaalamu wa utawala bora kama inatokea kama ikitokea papier routeora naweza kuwa nikupuuzia kwa kufumbia macho shiria ya uratibu wa tarafa mtaalamu huyu amesema hayo Bada ya katibu tarafa kilu, Kilemba mkoa ni Ngozi kuilezoa kujipa mamulaka ya kuuza bathi ya majengo miliki ya tarafa. Punde tunaendelea na tarifa yetu. Radio Sanga Radio ya Marithianu. Naam taarifa hii inanekuja moja kwa kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji la Abuja na viunga vyake lakini walioko mikoa ni wanatupata kwa 101 Vifaa vya kutupia taka taka kama maganda na mabaki ya miwa pamoja na chupa zina za plastiki zinazotapaka katika kuna tuvauti mjini Ngozi zinahitajika kama navyoeleza Dezilenda 7 Musika usafi mkuwani humo katibu tarafa nguzi ya naomba kuuzia miwa nje ya mji peke. Aitha Josefu Martebuchu miyanafamisha kuwa wataka kwa pamoja na wadau wa usafi kujadili namna ya kutafutia ufumbuzi swala hilo. Hari ya vuta ni kuvute na otanda kati ya kiongozi wa kijiji. Mina na makamu wake ambaye meleta mugawanyiko kati ya raia. Sharti ikome kwa ajili ya kuleta utulivu kwenye kijiji hicho. Ni imarezo yake governor wa mkua huo konsulatere. Nitunga nakikisha kuwa atafanya kila yuwezi kanavyo ili kupatanisha raia wa kijiji hicho wanaokumbwa na mugawanyiko. Wakulima walio kuwa kipiga foreni jumatatu hii wakitafuta mbolea Wanasema kuwa m, m, huku mkawani bubanza Wanasema kuwa badara ya kuipata waliombwa kurudisha Sitaka walizopewa walizo pewa ya kuliripia Wanasema kuwa na mashaka kwamba Hawata pata hiyo wakati mashamba nenelea kuangamia Bathi ya walio kuwa wana kusanya alisiti Wanaeza kuwa Wanafanya hivyo hili kiwanda fumi kipate kuchunguza kiasi ambacho hake jatorewa. Haitha wanafafanua kwamba wanaorudishia lisiti hizo. Wanawedhesu wana kiongozi wakijiji kwa ajili ya kupata kila. Kumpa kila mtu mbolea inayolingana anastakabazi. Atawalizo kuwa wamerudisha. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na mkatika habari za kima taifa ukame mbaya zaidi katika miongo mne unaendelea katika pembe ya Afrika. Kulingana shirika la habari la uingereza BBC, shirika la mpango wa chakula duniani WFP. linasema hadi watu milioni ishiri nchini Kenya, Ethiopia na Somalia wako katika Hatari ya njaa ifika po muishoni muamwaka. Somalia inabeba mzigo mukubwa na nusu ya watu sasa kumbwa, wanakumbwa na njaa. Mamia kwa maelfu ya watoto wanaondoka makazi yao vijijini Somalia na kuelekea kwenye kambi za wakimbizi wandani. mashamba yao ni tupu mazao yao yamefeli na mifugo iliyokufa imetaka imetapaka kando ya barabara hundio ukame mbaya zaidi katika muongo uliopita kulingana na wataalamu um. Na nja inakaribia kuna maelfu ya watoto ambao hawajasindikizwa katika kambi. Ndugu wakubwa hawa mechukua na fasi ya wahudumu. Kwa ni baba zao wamekuenda mjini kutafuta chakura na akinamama. Wamekua maospitalini ambapo kiwango cha utapiamuro kiko juu sana. Vifo sasa vina ripotiwa katika kitu tuo kimoja huko baidoa angarawa 36 walikufa kati ya mei na juni kulingana na rekodi. Raisi Xi Jinping wa China amewataka viongozi kuongeza juhudi katika kanonia ya kuoanisha Uislamu katika mwelekeo na dini za nchi hiyo ili kuendana na jamii ya kisoshalisti inayoshikamana na chama chaiki community nchini China kulingana na shirika la habari la Kiingereza BBC rais Xi Jinping alitembeleia eneo lenye matatizo la Xinjiang ambako vikosi vya usalama vya China vimekuwa vikiendesha operesheni ya kuadhibiti wa Uislamu wa Uyghur kwa muda China inaaminika kuwafunga zaidi ya watu milioni moja wa Uyghur na wa Waislamu wengi huko Xinjiang eneo kubwa la kaskazi ni mashariki mwachina ambaro ni makazi ya watu wanao waturuki. Fereka limekosolewa kwa kufanya ukiukwaji wa hakiza binada katika eneo hilo ikiwa nipamogia na kazi ya kuzulazimishwa na ubakaji. Na mpenzi usikizaji kwa tarifa hizi za kima taifa. Tarifa ya mchana waleo haina cha ziada. Usikosi kunga nasi katika vipindi vingine vinafji wa Hapa suju na mimi, romarde de Nio ya Bifuze. Thank you.